Розділ Шостий Старий Ліс. Фродо відразу покинувся. В кімнаті було ще темно. На порозі стояв Мері зі свічкою та рабаном у двері. Фродо затремтів. Леле, що трапилось? Що трапилось?- обурився Мері. Час підійматися. Уже пів на п'яту. На дворі густий туман. Прокидайся. Сем уже готує сніданок. Навіть пін вже не спить. Я ж піду сідати поні та приведу одного сюди, щоб нав'ючити. А ти розбуди того олежня череванчика, хай хоч проведе нас. Десь по шостій годині ранку п'ятеро гобітів були готові вирушати. Череванчик Бульбер ще позіхав. Вони вийшли з дому, старано умикаючи галасом. Мер йшов попереду і вів на в'ючену Вервечкою вони минули невеличкий гай поза будинком і пішли полями. Листя на деревах виблискувало. З кожної гілочки звисали краплинки. Холодна роса вкривала траву з сріблястими намистинками. Панувала тиша і віддалені звуки здавалися близькими. Квохтали кури, скріпіли чиїсь двері. У повіці вони знайшли понів. Кремезних коників тієї породи, що її найбільш цінують гобіти. Не дуже жвавих, але витривалих. Залізли у сідла і рушили повільним пітівцем. Туман неохоче розступався перед ними. І відразу змикався позаду. Близько години їхали вони мовчки, аж ось із туману виринула переплетінь. Висока, заткана срібним павутинням. Ну, то як же ви через неї перелізете? поцікавився Фредегар? Йдіть за мною, побачте!» – сказав Мері. Він звернув наліво і повів свій заїм. Попід переплетіння. Незабаром вона зігнулась догою, огинаючи вихід з яру. Ближче до неї схили яру ставали гладенькими і поволі знижувались, переходячи у широкий підкоп, викладений цегою. Ряди кладки підіймалися дедалі вище, аж поки не змикалися склепінням, що лежало глибоко під переплетінням. Череванчик Бульбер далі не пішов. Бувай здоровий, Фродо, сказав він, дарма ти все ж таки хочеш іти лісом. Але сподіваюсь, що ти схаменешся і повернешся ще до ночі. А втім, хай тобі щастить сьогодні щодня. Якщо попереду на нас не чекає нічого страшнішого за старий ліс, то твоє побажання здійсниться. Скажи Гендельфові, щоб негайно прямував до тракту. Ми підемо якомога швидше і не забаримося. До побачення, хором промовили усі мандрівники і зникли під склепінням тунелю. Фредегар сам пішов додому. Під землею було темно і вовко. Вихід з тунелю був замкнений ворітьми з товстого залізного прутті. Мері спішився, відімкнув замок, а коли всі вийшли, штовхнув стулки, і вони із зловісним брязкотом зачинилися. «Ось бачите, – сказав Мері, – ми стоїмо на межі старого лісу». «А чи правду про нього кажуть? – спитав пін. «А що ти маєш на увазі? Ті байки, що їх няньки розповідали череванчикові і налякали з дитинства назавжди, про гоблінів, вовків та все таке. На мою думку дурниці. У всякому разі я цьому не вірю. Але ліс дійсно дивний. Там усі речі здаються живими, не те що у краї. І дерева не люблять чужинців, стежать за всіма. У день звичайно нічого більше не бува. Може зрідка найзліші з дерев чи то гілку кинуть, чи коріння під ноги підставлять, чи штрикнуть колючкою. Але вночі, кажуть, трапляються жахливі випадки. Після заходу сонця я тут бував разів зодва. Та й тоді далеко не заходив. Мені здавалося, не дерева шепочуть одне до одного, розповідають плітки чи новини якоюсь незбагненною мовою. А ще гілки гайдалися, коли ніякого вітру не було. Дерева Нібито вміють рухатися Можуть оточити прибульця І затиснути Дуже давно вони навіть спробували Напасти на переплетінь Взяли та й виросли просто перед нею І перехилились Усередину Але гобити зібралися Порубали їх кілька сот І влаштували величезне багаті А уздовж переплетення Спалили широку смугу Дерева більше не нападали але дуже озлилися. Ту галявину, де їх попалили, досі можна побачити у лісі неподалік від краю. «А ще що тут є, крім дерев?» – спитав Пін. «У хащі, лісу та на протилежному краї, якщо вірити чуткам, живуть неймовірні істоти», – відповів Мері. «Я на власні очі нічого не бачив. Але ж хтось прокладає тут стежки, та вони зміщуються, знайдеш протуровану стежку, а потім вона губ і майне до зовсім іншого місця. Неподалік від наших воріт здана була широка доріжка, вона ввела до попалення, а звідти далі, до північного сходу, приблизно у тому напрямку, що нам потрібно. Ось її я й спробую зараз віднайти. Поза воротьми яр ставав ширшим. На другому його кінці ледь помітна стежинка вела до краю лісу, що починався на відстані ста з, з гаком ярдів від переплетень. Та щойно вони увійшли під запом листя, стежка зникла. Губити поглянули назад, але темну смугу переплетені вже годі було побачити крізь бури, що густо стояли навкруги. А попереду нічого не було видно крім нещесленних стобурів, кривих і струнких, товстих і тонких, рівних і гілястих. Всі вони обросли лишайником, сірим та зеленим, і слизькими наростами. Втім, Мері не втрачав бадьорості. «Шукай, але краще ту стежку, сказав йому Фродо, та пильнуй, щоб ми не загубилися. Та не забувай, з якого боку переплетінь. Вони вибрали більш-менш широкий просвіт між деревами, і поні потріхали уперед, старано огинаючи кострубати укручене коріння. Піль тут не було. Місцевість поволі йшла вгору. І чим далі, тим вищим, темнішим та густішим ставав ліс. Мертва тиша панувала навкруги лише зрідка по нерухомому листю. Котилися вниз низ краплини води. Їля не коливалося, але у гобіті склалося неприємне відчуття, що за ними невдривно стежать, і неприязнь лісу помалу перетворюється на ворожість. Це почуття уперто зростало, поки вони не почали раз у раз скидати головами та озиратися, не чекали раптового нападу. Відстежки не було ані сліду. Дерева ніби намисне перегороджували їм шлях. Нарешті Пінові стало зовсім несила, І він раптом заволав. «Гей, гей! Я нічого поганого не роблю! Тільки дайте ну пройти!» Налякане товариство зупинилося. Але те волання пролунало глухо ніби з-під товстої ковдри, ані луни, ані відповіді. Тільки ліс здавалося, ще щільніше зімкнувся та насторожився. «Я б на твоєму місці не кричав», – сказав Мері. «Від цього ніякої користі, тільки шкода». Фродо вже сумнівався, чи знайдуть вони взагалі хоч якусь стежку. Та чи мав він право тягнути друзів за собою до цього огидного лісу? Мері озирався на всі боки та, мабуть, вже загубив вірний напрямок. Він це помітив. «Швидко це в тебе виходить, загублюватися», – сказав він. Але у ту ж мить Мері з полегшенням присвиснув і показав рукою уперед. «Оце так-так, адже дерева насправді рухаються». Ось там, здається, попалена. А стежка кудись поділася. У хащі дещо розвинілося. І зненацька вони опинилися на широкій галявині. Над ними розкинулося несподівано блакитне чисте небо. Дучи лісом, вони не помітили, як розтанув туман і зійшло сонце. Щоправда, воно висіло ще не дуже високо, та висвітлювало поки що самі верхівки дерев. По краю галявини густі зелені зарості стояли непроникливою стіною. На галявині ж росла тільки жорстка трава та високий бур'ян. Зів'яли й були голов, якісь сухі зонтики, чортополох. Зеленіла тільки травичка, що зросла на пухкому попелі. Кохмура місцинна, але вона здавалася милою та радісною після лісового мороку. Гобіти підбадьорилися і з надією спостерігали, як розходиться по небу денне світло. По той бік галявини у зеленій стіні з'яяв отвір. До нього збігала добре помітна стежка. Навіть здаля можна було побачити, яка вона широка. Лише де-неде -де -де крони дерев нависали над нею. Куди вони й попрямували? Стежка підіймалася по невеличкому косогору. але тепер вони посувалися швидше та жвавіше. Здавалося, що ліс нарешті вгамувався дозволить усе ж таки пройти вільно крізь нього. Але десь по годині зробилося спекотно й задушно дерева знов підступили близько і не давали оглянутись довкола. Зла воля лісу дедалі більше давила на них. Нечутно було нічого, крім шурхоту опалого листя та стукоту, коли поні причеплялися копитами за коріння, що ховалося під листям. Але в мертвій тиші і цей звук лунав у вухах, наче грім. Хродо спробував удатися до пісні, щоб підбадьорити супутників. Але голос його Вдразу зумнився на шепіт Гей Подорожній у лісі глухому Не бійтесь нічого Далеко додому Дерева чорніють Мов справжня стіна Але ж вас не зможе утримати вона І небо простора Засяє над нами І сонечко зійде І місяць зірками Хоробрим підкориться ліс лиходій. Сказав він Замовк. У повітрі відчувалася важкість. Промовляти слова доводилося через силу. Позаду них затріщала і впала на стежку велика гілка. Попереду вже не було проходу. Не подобається їм слухати про підкорення, зауважив Мері. Я б зараз не радив співати. Почекай, доки не дійдемо до краю лісу. Ось тоді вже ми йому утнемо, прощальний хор. Він говорив весело, старано приховуючи сильну тривогу. Йому ніхто не відповів, усі були пригнічені. На серці Фроду ставало, що далі все важче. З кожним кроком він все більше жалкував, що ризикнув кинути виклик лісові. Він уже готувався запропонувати повернутися, якщо це ще було можливо аж раптом все змінилося. Підйом скінчився, темні дерева розійшлися, і перед ними лежала майже пряма стежина. В далечині, понад чубами лісу, мов лиса маківка майоріла зелена верхівка пагорба. Стежина вела саме туди. Гобіти знову прискорили ходу, радіючи можливості, хоч на якийсь час вийти з-від лісу. Стежка поринула униз, потім знову почала підійматися, аж нарешті вони опинилися біля підніжжя крутого схилу. Тут стежка ховалася у травах. Ліс стояв на пагорба рівним колом, ніби підстриженим. Гобіти спрямували конячок угору, і, здолавши кілька витків, досягли верхівки. Там вони зупинилися, озирнулися. Світило сонце, але далечінь ховалася за серпанком туману. Поблизу туман майже розвіявся. Тільки у лісових яругах та понад глибокою щілиною, що розрізала ліс на півдні, ще курилися білі хмаринки, схожі на дим. Мері показав туди рукою. Оце осокорка вона тече на південний захід крізь ліс і впадає у Брандівіну неподалік від стіни нам туди не треба йти кажуть, що долина осокурки найстрашніша у всьому лісі звідти всі дива й походять Фродо і Сем подивилися у тому напрямку але туман ховав вологу глибоку долину та південну чверть лісу що лежала поза нею навкруги те ж саме. Було близько 1-ї. На відкритій верхівці сонце сильно пригрівало, але понизу все тонуло в осінньому марові. На заході ані переплетень, ані брендівійни за нею, а на півночі, куди вони дивилися з особливими сподіваннями, нічого схожого на східний тракт. Вони стояли на острівці серед лісового моря і обрії були ледь помутні. Обривчастий з підденного сходу, той пагорб був схожий на верхівку підводної гри, чиї підніжжя криються у безоднях під хвилями. Гобити розсілися на травиці і пообідали, але стяний прибій колихався в них під ногами. Сонце піднялося ще вище, і ген далеко на сході, за лісом, проступав сіро-зелений ланцюг могил. Приємно було бачити край цього жахливого лісу, хоча йти до могил вони не збирались. Ну, хіба що у крайньому разі. У гобітанських переказах могили поставали, як примара, чи не жахливіше, ніж старий ліс. Нарешті вони відважилися рушити далі. Стежка, що привела їх туди, знайшлася на північному схилі. Але не встигли вони далеко відійти, як помітили, що вона уперто звертає ліворуч. Незабаром почався крутий спуск. Він міг привести їх тільки до долини Осокорки, куди їм зовсім не треба було йти. Трохи посперечавшись, подорожани вирішили покинути невірну стежку попрямували точно на північ Адже тракт хоч його не було видно з пагорба мав лежати саме там ще й не дуже далеко До того ж на північному боці тобто наліво від стежки ліс здавався сухішим і просторішим Дерева смереки та ялинки стояли рідко дуб, ясень та якісь безименні дерева непроглядних хащ уже не зустрічалися Спочатку такий вибір здавався вдало. Вони посувалися уперед з непоганою швидкістю. Та тільки, судячи по сонцю, що михтіло понад галявинами, щось весь час у якийсь незрозумілий спосіб відносило їх до сходу. Але потім дерева знову стали замикати ряди саме у тих місцях, де здаля здавалися рідшими. Землю поорали димні вибоїни, чи те колії велетенських коліс, чи то широкі рівчаки, або покинуті дороги, порослі ожиною. Вони обов'язково йшли в поперек. А перейти їх можна було тільки якщо спустишся до дна та вилізеш на протилежний схил. А це була праця втомлива і складна для поні. Дно кожної вибоїни вкривав чагарник і переплетений підлісок який чомусь був суцільно непролазним. Коли треба було, звернути вліво. Але легко піддавався, якщо звернути праворуч. Пошуки зручного підйому забирали чимало часу. І неодмінно, на тому боці ліс ставав густим і темним. А прохід вліво і вгору пропадав. По дорожню мусили йти праворуч і вниз. По кількох годинах таких поневірянь Украй заморочені гобіти добре розуміли тільки те, що давно вже не йдуть на північ. Хтось немов підштовхував їх, і вони слухняно наближалися не до краю лісу, а на південний схід, у саме серце його. День повернуло вже до вечірнього пруга, коли вони потрапили до особливо глибокої вибоїни з настільки крутими, навіть прямовисними стінками, що годі було думати, щоб вибратися уперед чи назад, не покинувши поню та в'юки. Нічого іншого не залишалося, як йти по дну то й ущелини, низ. Грунт ставав пружним, а де-не-де де багнистим. Зі стінок точилася вода, і незабаром уже малий потік, нерозбірливо лопочучи, біг крізь зарості. Потім дно почало швидко знижуватися. Потік розлився і зашумів на поріжках. Гобіти опинилися у похмурому видолунку, який високо зверху вкривали крони дерев. Спотикаючись, шкандебали гобіти уздовж потоку, аж раптом, мов крізь розчинені ворота, побачили попереду сонячне сяйво. Видолинок виходив до берега річки, поросло очеретом та осокою. Роздивившись, вони зрозуміли, що йшли у щелину, яка розколола високе круте урвище. Напроти, підіймався другий схил, такий же уривистий. Золотаве передвечірнє світло заливало цей затишний куточок. Між обривів текла темна річка. Розмлявлені верби росли понад нею. Вербове гілля, Сіткою спліталося над водою. Мертві стовбури верб мокли в і тисячі опалих вербових листків пливли, мов човники, по її гладкій поверхні. Теплий вітерець крутив у повітрі листя, що сипалося з дерев, шурхотів у очерета, і гілля верб порипувало. Еге, ага. тепер я хоча б утямив, куди ми потрапили, сказав Мері. Точнісінько не туди. Ця річка – осокорка. Піду роздивлюся. Він зник у очеретах, але недовзі повернувся і сповістив, що між скелями та річкою земля досить тверда. Де-не-де щільний дерен сягав до краю води. Це ще не все, сказав він. Там є якась стежинка. Якщо піти неї вліво, можна дістатися до східного краю лісу. Сподіваємося на краще. Сказав він. Бо ж вона, може, йде не туди, а до найближчої трясовини. Як ти гадаєш, хто й для чого тут ходить? Тож не задля нашої користі стежку робили, еге ж? Ой, панове, цей ліс з усім його господарством мені подобається ще далі менше. Здається, правду старі люди казали. А чи далеко нам, на твою думку, крокувати? Не знаю зізнався Мері. «Звідки ж мені знати, наскільки нас занесли униз по сокурці? Та хто міг би так протоптати стежку? Але іншого шляху не маємо. Нічого не вигадаєш». «Що поробиш?» Друзі один за одним пішли тією стежкою слідом за Мері. Все там позаростало буйними травами, що часом кривали їх з головою. Але стежка була зручна, Хтось старанно обходив усі багнисті місця та затоки, а там, де до річки стікали бурчаки з ярів, дбайливо поклав колоди чи оберемки схолу мача. Спекота посилювалася. Над мандрівниками з дищанням крутилися рої мух та всілякої мушви, а сонце пекло їхні спини. Аж ось нарешті вони увійшли до густого затінку, Величезні сірі віти розпростерлися понад травою. Голбіти ледве пленталися, вкрай знеможені. Соноп та немов витікала з-під землі, просочувала повітря, розливалася по тілу. Кожний крок тепер вимагав важких зусиль. Фродо відчував, що зараз засне на ходу. Пін, що йшов попереду нього, спіткнувся і впав. У нього просто підкосилися ноги. Хродо зупинився і почув, як Мері бурмоче. Погано, я й кроку не зможу зробити, поки не відпочину. Треба поспати, хоч не довго. Під деревом така прохолода, мухи не дошкуляють». Хродо дуже не сподобалося те бурмотіння. Ідемо далі крикнув він. Спати ще рано. По Перше, треба вибрати з лісу. Але друзі його вже не спроможні були послухатися. Коруч, позіхаючи на всю горлянку та блимаючи очима, стояв Сем. Дрімота долала вже й самого Фродо. В голові у нього все пливло. Запанувала мертва тиша. Мушва більше не зищала. Тільки з гілок, що звисали зверху, ледь чутно лунав дрімотний спів. Фродо з підняв голову. І побачив велетенське кострубате дерево у сокір. Гілля його було схоже на лапи з безлічю цупких пальців, вузлуватий, горбистий стовбур зяя шпарином і тихо поскрипував. Листя трепотіло під вітром у ясному небі, миготіло, засліплюючи очі, і Фродо впав, мов підкошений, де стояв. Мері та Пін допленталися до сокора і влялися під його корінням. Спарин у стовборі, здавалося, розкрилися ще ширше, готові поглинути їх. Дерево скрипіло і хиталося. Листя, темне зверху та сріблясте знизу, тремтіло у сонячному промінні. І тихо-тихесенько співало. Якщо заплющити очі, можна було навіть розрізнити слова про полуденну знемогу про прохолодну воду, про солодку дрімоту. Пін та Мері підкорилися чарам і міцно заснули, притулившись до стовбура старого сірого сокора. Фроду полежав трохи, змагаючись зі сном, але все ж таки спромігся підвестися на рівні ноги. Тепер він жадав швидше пірнути у прохолодну воду. Почекай но, Семе! пробурмотів він. «Я тільки на хвилинку, мочу ною!» Напівсонний він дошкандибав до берега. Над ним нависли ногутні корені старого осокора, які звивалися, мов дракони, що повзуть до водопою. Хроду заліз на один такий корінь і сунув розгарячені ноги до бурнатної води. І не встиг він торкнутися спиною сірого столбура, як сон нарешті здолав його. Сем сів, почухав потилицю і широко позіхнув. Йому було чогось мосного. Вечір тільки надходить, а він заснув. Кепська справа. Сонце, задуха, все гаразд, подумав він. Ось тільки не подобається мені це здоровезне дерево. Не вірю я йому. Ти дивись, співа колесанки серед ясного дня. Де це бачимо? Він підвівся крекчучись та хитаючись, і пішов поглянути, що там роблять поні. Конячки розбрелись по стежці. Він нас догнав їх і привів назад, але раптом почув два різних звуки. Один гучний, впало щось важке, а другий тихий, але виразний, немов клацання замка на дверях, які хтось зачинив. Сем метнувся прожогом до річки і побачив входу у воді під берегом. Товстий корінь пригас його, а Фродо й не пробував пручатися. Сем ухопив хазяїна за куртку, висмикнув з-під кореня і з великим зусиллям витяг на суходіл. Майже відразу Фродо опритомлював, закашлявся і почав відплювуватися. «Уяви собі, Сема», – сказав він нарешті, – «це бридке дерево мене ледве не втопило, коренем підчепило і штовхнуло у воду. «Приснилося вам, пане», – відповів Сен. «Не варто було спати у такому місці». «А де молодші?» – спитав Фроду. «Хотів би я знати, що їм сниться». Вони обійшли о сокір, і тоді Сем збагнув, що то було заклацане. Він зник. Шпарина, біля якої він лежав, замкнулась. Мері теж потрапив до пастки. Його затислюв, мов обценьками, в іншій шпарині. Назовні старчали тільки ноги, а все інше зникло у темні щіли. Фродо і Сем закалатали по стовбуру, там, де раніше лежав пін. Потім стали відчайдушно бити по краях шпарини, що затисла Мері. Але все даремно. «Та що ж це за підступ такий?» – гірко скрикнув Фродо. «За яким лихом ми сунулися у цей клятий ліс? Чому не повернулися до струмкової яруги?» Він щосили штурхнув сокир ногою, не відчуваючи болю. Столбур і гілки ледь помітно затремтіли. Листя затріпотіло і зашепотіло з відвертою насмішкою. А чи ми взяли з собою сокиру, пане? спитав Сен. Є невеличка хмизу на багаття нарубати, та ж для цього велетня вона навряд чи згодиться. Постривайте. При задці про багаття Сем щось пригадав. Ми можемо його підпалити. Можемо, мабуть, з сумнівом, сказав Фродо. Але ж, скоріш за все, ми тільки підсмажимо піна живцем там, усередині. Ну, хоч спробуємо налякати це дубище, сказав Сем суворо. Якщо не відпустить їх, я його звалю, хоч би зубами довелося гристи. Він підбіг до поні, що паслися поблизу, дістав з торби дві коробочки з трутом, та Поклапом набравши сухої трави, листя, шматочків кори, наламавши суча, вони навалили все це навколо осокура, під замкненими шпаринами. Сам висік іскру, суха трава відразу ж запалала, спалахнуло яскраве полум'я. Заклубочився дим, гілки затріщали. Вогняні язики лизнули зморшкувати кору старого дерева. Осокір здригнувся до самої верхівки. Листя засичало понад їхніми головами від гніву та болю. Мері заволав, а зсередини долинув приглушений зойк піна. «Геть, Стин! Геть!» – благав Мері. «Він мене навпіл переріже, якщо не розкидаєте це!» «То він так каже!» «Що?» – закричав Хроду, метнувшись прожолом на другий бік дерева. Що розкидати? Вогонь! Вогонь! Гілки осокора не самовито гайдалися. Хто з нас звідки налетів вихор? Зігнув сусідні дерева, все закружляло, немов хтось кинув камінь у стоячий вир. І збалимучена вода пішла колами. Сем затоптав запалений хмиз, А Фродо, цілком безтямно, не розуміючи, для чого він так чинить, на що сподівається, Помчав там по стежці, лементуючи. Допоможіть! Допоможіть! Він ледь міг чути власний голос. Так гулув все навкруги під вітром. Він був у вічаї. Він наче з божеволю. Раптом він зупинився. Йому здалося, ніби звідкись, здалека, з лісової глибочині, позаду нього пролунав відгук. Він обернувся і прислухався. Так, сумніву, у лісі хтось наспівав. Глибокий, веселий голос співав безжурно і радісно. Ось тільки слова були зовсім чудернацькі. Дінь-день, світлий день, Дзелендінь-діло, Том-бом, славний Том, Том-бомбадило. Сподіваючись на краще І побоюючись нового лиха, Фродо й сам замерли. Аж ось з потоку незрозумілих Нісенітниць Вилилася дивовижна пісня. Гей день, Дінь делень, Де ти, моя мила? Світи мій, вітровій, Пташка легкокрила. Дінь де лень, Скік по скік, З гірки у долину. Том додому спішить, Дзвінко пісня лине. На ріці, Промінці, водяні лилеї, Том несе у руці для своєї. Дзелень гай, поспішай, сонечко сідає, Ген, кохана моя, під вікном чекає, Золотинка, ніжний світ, сонячна іскринка, Том додому спішить, лється пісня дзвінка. Осокори, сивий дід, не хились додолу, Геть коріння з попідніх. Том спішить додому. Дінь де лень, гасне день, сонечко сідає. Том додому йде, пісеньку співає. Фродо і Сем стояли на зачаровані. Вітер гамувався. Дерева за що Листя їхні вже не шурхутіли. Знов залунала пісня, і незабаром, Понад очеретами з'явився, пританцювуючи та підплигуючи, старий потертий капелюх з високим наголовком довгим блакитним пером. Ще кілька стрибків, і гобіти побачили незнайомого чоловіка. Принаймні, як на гобіта, він був занадто великий та важкий, хоч може й нижче рослого народу. Але галасу він не робив, як справжня людина сили тупав товстими ногами у чималих жовтих черевиках і ломився крізь чагарник та очерети, мов буйвіл, що йде до водопою. Одяг та очі його були ясно блакитні, а борода брунатна. Обличчя рум'яне, як стигле яблучко, у тонких зморшках від сміху. В руках він ніс кубку білого латаття на широкім, як таця, листі. Поможіть! закричали Фродо кидаючись до нього з простягнутими руками. Гей, гей, малюки, постійте ногу!» – вигукнув Бородань. Змахнув рукою, і готи зупинилися, як окопані. Що за гомін над рікою, куди поспішаєте? Диви, ще й дихають, обоє важко, ніби від когось втікають. Розповідайте, що скоїлись. «Бо я не перший ліпший перехожий. Я – Дом Бомбандил. Здавно мешкаю у цьому краю, а зараз додому поспішаю. Кажіть, що за біда, та не зволікайте. Та у запалі латаття моє не ламайте». Старий Осокір викрав моїх друзів, ледве дихаючи, промовив Фродо. «Пани Мері затисло!» – додав Сем. «Що?» – скрикнув Дом Бомбандил – високо підстрибнув. Старий Осокір? Оце й усе? Він здібний на такі витівки, ще й на гірші. Бач, дуплястий, з малюками надумав воювати. Ось я його швиденько здолаю. Як не хоче він поводитись чемло, хай спить, як усім деревам належить. Я заспіваю йому такою суворою пісеньки, що він до самої серцевини застигне, бо здійметься така хуртовина, не те, що листя з нього позриває, а й гілки. Чуєш, старий корче? Бомбандил обережно опустив свої квіти на траву. Підбів до осокора і помітив вступні Мері. Все, що залишилось на зору. Том приклав вуста до шпарини і проспівав щось низьким голосом. Слів гобіти не розібрали. Але Мері раптом загрушився. Задригав ногами. Том відскочив Відламавши одну зі лук, хльоснув нею по стовбуру. «Відпусти їх, старе звелів він. «Час уже вгамуватись. Не годиться зараз злитися. Краще тобі спати. Плод землі оплітай, корінням глибоко сягай. Пий води до схочу та відразу засинай. Чуєш, що тобі звелів? Чуєш? Тут я бомбандив щілина у стовбурі несподівано поширшала. Бомбандил відразу схопив мері за ноги та смикнув. Сухим тріскотінням розкрилася ще й друга шпарина. З неї вивалився пін, ніби його добряче стосунули. У ту ж мить обидві щілини сухим стукутом закрилися знов. Осокір здригнувся від коріння до верхівки завмер. Спасибі, спасибі! навперебій загомоніли губити. Том бомбандил схилився, глянув їм в очі і розсміявся. Тепер, малючки, ходімо зі мною. Удома стіл уже накритий, там знайдете вершки і хліб, свіже масло і сотовий мед. А на мене бомбандила, жіночка чекає. За вечерею ми поговоримо до схочу. Поспішайте за Томом, щоб до Тома дійти. З цими словами він підібрав своє латаття, помахав заклично рукою і покрокував, пританцьовуючи та підплигуючи по траві на схід, співаючи голосно, без усякого ладу. Гобіти, що вони міли від подової радості, що сили поспішили за ними. Але сил у них вже бракувало. Том швидко зник з їхніх очей і його співлуна усе тихіше. Але потім знову став голоснішим, і вони розібрали слова. Нам прошки, малюки, через ліс додому, Поспішіть за любки, за веселим тонем. Дінь доле, гасне день, проминає літо. Муж ходів, добрий дім вогниками світить. Сонце в західні моря, кане до світання, Нам стежинку осія. Променем останнім. Гломенить в камені жах, Не лякайтесь бору, Ані лісу, ані чар. Зло сокора. День де лень. день. Проминає літо. Ну ж, ходім. Добрий день. Вогниками світить. Майже відразу ж сонце сховалося за лісом позаду них. Їм згадалось, як західне проміння навскіс освітлює брандівіна. Як у вікнах брандітропу загоряється безліч вогніків. Глибокі сутінки накрили їх, стовбури й гілки погрозливо висали над стежкою. Білі струмені туману. Підіймались, колихаючись над річкою, і заливали коріння дерев, що торкалися води. Від землі, прямо з під ніг, підіймалася пара, прискорюючи наступ вечора. Стежка губилася у темряві. Обіти дуже втомилися. Ноги немовча воно милились. Дивні приглушені вигуки лунали в очеретах обабіч стежки, а глянувши вгору на бліде небо, вони бачили зморшкуваті гулясті пики, що вирячувалися на них з високих лісистих берегів. Усе це не могло бути наяву. Мабуть, їм снився зловісний безпробудний сон. Ще трохи і ноги відмовилися б нести їх. Аж ось земля пішла угору. У темряві забелькотіла вода. майнуло пір'я білої піни. Там де річка падала з невисокого порошка. Нарешті дерева розступилися. Туман залишився позаду. Губіти вийшли з лісу. Перед ними лежала широка трависта лука. Річка тепер вузька й швидка, весело неслася їм назустріч. І вода її грала та іскрилася у світлі зорі, що вже всипали небо. Трава була м'яка і низенька, немов підстрижена, Останні дерева лісу стояли рівно на зразок огорожі. Добре помітна біла доріжка, дбайливо розчищена та обкладена камінням, велась до верхівки невеличкого пригорка, осяяного зоряним світлом. І там, високо, вони побачили будинок з освітленими вікнами. Ще один спуск, ще підйом по гадкому зеленому схилу, несподівано, Широка смуга світла лягла на траву, то відкрилися двері дому. Гобіти наблизилися до бомбандилової оселі. За нею височили оголені сірі скелі, а далі здіймалися темні верхівки могильної гряди. Гобіти і поні усі заквапилися. В тому та страх як рукою зняло, а назустріч їм лилася пісня. Дінь, дінь, добрий дім, поспішіть малята, поні, гобіти, усім час відпочивати. Ну ж бо весело гуртом заспіваємо пісню. Потім ще один голос, юний та віковічний, як весна, Задзвенів, вітаючи їх, Немов гірський потік, що тече з гір серед тихої ночі. Дінь далень, де гасне день, починаємо пісню про гілля молоде, про зелене листя, про зерця малі, про глибоке море, про туманні горби і могутні гори, про зірок ніжний дзвін, роси на світанні, де живе бомбандил і його кохану. Під цей спіл гобіти ступили на поріг і замружились від яскравого золотого світла.